Sasa sababu nusukatika sijo za redewe Sanganiro, karibu mpenzi muskiri kuifata tarifa ya habali katika ruha ya kiswahiri kwanza mutasari wa habali zenyewe. Vyunguzi wa talafa ya butihinda mkwani muyinga, wadhamiri ya kufanya ushunguzi, wawatu wanauzurula eneo la Kobero kwenye mpaka wa Burundi na Tanzania. Hayo ni kwa dhamiri ya kukomesha, vitendo viza uhalifu, aereza mkuu wa talafa hiyo, nibada ya mawaji ya leo ndeshiwa watu wawiri eneo hilo hiyo jana. Kuna nipoti wa wizi wa vio vja gali au retroviziri katika ruha kifaransa munao kifiri katika kate ya mutanga kaskazini ama mutanga nor hapa jijini bujumbura. Na walimu na viongozi wa shule za msingi kusini mwa inchi uofi ya kazi kudorota kufuatia ukosefu wa vifaa vya shule Kuna hiyo na mingine karibu katika tarifa hii takayosu mwakwenu na mipaskani ya hunze mitambo ya na erike uiman. Sikiliza. Habari Moto Moto, kupitia Radio isanganiro. Tufungwe tarifa hiya habari na habari za usalama, ambapo kuna dhamiriwa, shuguriza, za utunguzi, wawatu wanaoendeshia kazi zao kwenye maeneo ya Kobero, tarafani muti hinda mkwani muinga, kwenye mpaka wa za Burundi na Tanzania, hayo ya mefamishwa na mkua, tarafahio, ambaya maereza kuwa huenda wazuraji wa eneo hilo, Ndiyo hoji usisha na vitendo vya uharifu. Mengi zaidina, diyo done zaiman ili uwezi kulinda utalama wa watu na vitu ni lazima utazame kwa makini wa safili innocent ya ringanji kiongozi wa telafa la butiinda mkwani muinga anaelezi kwamba ndio sababu pangu hivi kuna azmi ya kufanya olodha ya watu watu wanaofanya kazi za kawaida pakani kobero hapa kobero pana kufanyika watu wafanya vya shala walundi na wageni waendesha magali na mapikipiki fezi isi zingine kama maotele vilabu wabadilifezo na kadhalika niya ya viongozi ni kupika malu wa walifu mahali huku wanaamua pangu huyu kabla ya kuwawa wa kwa watu wawili usiku wa ijumata lehetanu mbadilifeza na muendesha pikipiki walipigu walisasu na watu hawajajulikana utapiti umeanzishwa watu wawili wameisha kamatuwa aeleza kiongozi wa talafu na butihinda akiwaomba walaia watowe vidole kwa kila mtu ambaye anawatia mashakani nikiripoti kilipoti kwa niaba ya leji usanganilo mimi diodone nzaimana kutoka butihinda Shukrani njidonezi ima na badi ya raia wa kazi wa ya mutanga noru hapa jejini Mujumbura wanaralamika kutokana na uizi wa vio vja gali ama retrovizire katika ruha kifaransa. Unao kithiri ya neohilo siku hizi kwa mnjibu wa raia hao uezi wa vifaa hivyo vja gali. Hawa vizuri bali wanavikata huenda kwa kuofia kukamatwa uizi huo uliendeshwa kwenye barabara kigira kwenye gali takriban sita katika wiki moja jambo ambalo latia wasiwasi wa miliki wa wanaomba vyombo vya usalama kuvalia njuga swala hilo tuwasikilize baadaye yao wakiongea na radio isanganiro Tufusuma, hukona, wizi huo ni wa aina yake kwa ni mimi imekuwa zamu yangu bada ya majirani kuibua vio hivyo kwa mara katha walikuwa wa miniarifia wizi huo shio wizi wakawaida kwa ni wanakata vio hivyo badala ya kuvifungua vizuri nafikiri kuwa hata wao hawezi kuviuza vikisha haribika kinaomba kabisa walinda usalama washugulikie uharibifu huo mimi nakapa kwenye barabara kigira wizi huo ujitokeza mara kwa mara hivi majuzi waliingia uani usiku wakapora vio vya gari, viatu, nguo na vingine vifaa vya nyumbani. Tuliwafuata tukaukosa. Hata jana usiku walirudi eneo hili na kuiba mali nyingi. Tunaomba walinda usalama watafute njia ya kikinga wizi huo. Tuna mashaka tele kwa kuona kwa katika kipindi kimoja toaweza kuibio katika familia tano na wizi huo ukalenga vifaa hivyo vya gari. Tunenge wenda kujua vifaa kwa wapi, wenda vinaelekea maeneo wanapouza vyuma vya magari cha ni kwako saba cha ni cha ni hani bakirudi binti djima vya wakazi Tunatini na habari za usalama ambapo mtu mmoja aliuawa kufuatia mzozozo wa ardhi uliotokea eneo la Musenyi Tarafa Mpanda katika mkoa wa Bubanza kwa mjibu wa habari kutoka eneo patukio mtu huyo ajulikana kwa jina la Bukuru aliuawa kipigwa na mwenzake baada ya kugombania mtaro wa maji ya kumwagilia mimea mshukiwa wa kitendo hicho yuko mikononi mwa polisi Isanganiro no na katika habaliza siyasa uhusiano ni muema katia vijana wa vizama tofauti tarafani ugenda na mkua nigitega na wale waishio katika kambi ya wakimbizi wandani tarafani humo hayo ya nathibitishwa na vijana wenyewe wali yo na muanahabali wale dio hii katika katika ti mwainchi ambapo aeleza ambapo ambao waeleza kuanzisha hata miradi furani fulani kwa pamoja mshahuli wa mkuu wa tarafa hiyo husika na masuala ya jamii afahamisha kwamba uhusiano huo umetokana na juhudi za za kamati maalum ya upatanisho inayofuatilia kwa karibu uhusiano kati ya raia wa tarafa hiyo na katika habari za ilimu, kuna ripotiwa uhaba wa vifaa vya shule hadi wakati huu kwenye ngazi ya pili ya shule za msingi mkuwani rumonge. Vyongozi wa shule hizo pamoja na wa alimu wa ofia kutomaliza mfunzo mf yali yopangwa hali kisali ya ilivyo mkuu wa idara ya ilimu mkuwani rumonge. Haji ato kuhusu suluhu itakayo tolewa tatizo hilo. Na hapo mpenze musigrizaji nipo nakamilisha tarifa hii ya habari na toa shkulani zangu za dati. Kwa hafuni mitambo elike wimana, bila kusauwe musikilizaji uri nitega sikiu na wageni kiwatakieni Weekend Gym.